«Це був Толік з усією своєю долею. Що він робив весь цей час?» Було написано на його сроці, а особливо брюках. «Привіт, ремембермі, Блиснув він зубами. «Чому ця чашка така гаряча?» Бісилася Юля за кавою. «Скільки разів тут пила і на тобі?» «Що таке?» «Обпеклася!» Почала шукати хусточку вона. «Дай я поцілуй, і пройде!» Не зробивши паузи, він притиснувся губами до її вуст. Вона б обурилася, якби його поцілунок затулив кав'ярню і виштовхнув навіть постійне професійне занепокоєння, що Юлю тут можуть опізнати в режимі вставки. Вже кожен перший цілунок затуляв, що було поза ним під ранок, Лише вона згадала, що принесла пів масла, і воно геть розтіклося сумкою. Вона сміялася історично, бо там були ще касети з висхідняком. Сміялася, бо збагнула, що це остаточний кінець. Не плач, Юльцю, гладив він їй по руці. Я тут таке придумав, вони повзатимуть. Послухай, от що таке інтернет. Ну... Утирала вона сльози. «Інтернет, Юльцю, це ж калейдоскоп, ясно?» Нарешті сльози в висохли. «Ну, це калейдоскоп в значенні вставок. Тобто це суцільні вставки, бо там можна вставляти в будь-яке місце, ясно? От пілот-програму треба робити в стилістиці цілковитих вставок». Видихнув він переможно. «Ну, майже зрозуміла Юля. І тоді наша передача буде вставлять, підсумував він, радіючи, що ця остання фраза також годиться для дикторського тексту. Біда лише, що не було власного відика, бодай аматорського, бо для пілоту і такий би згодився, з яким треба ходити по комп'ютерах і приганяти матеріал для майбутньої програми В режимі Дорогу до Стамбула б не згадувати Була така спекота Що автобус забув боятися придорожнього рекету Її почали знімати на відеокамеру Не встигла вона ступити на землю Добродій поруч з оператором геть був не схожий на турка Особливо, коли виявилося, що англійська Його англійська «Краща за Юлину». Ідея дуже проста. Він вів її під лікоть. Нам потрібні слов'янські лиця, бо торгівля йде переважно до вас, так? От і все. Слов'яни мають бачити на товарі своє дуже знайоме обличчя, так? Це було зайве. Бо вона чудово вивчила умови контракту, особливо про гонорар, і кількість фотовідбитків перш ніж їхати сюди. Бо наслухалася про Стамбул, а головне, начиталася. Тому паспорта заховала найглибше. Юля пояснила, сміючись, що вона б одразу стала під фотооб'єктив, однак просить трохи відпочити з дороги. Ну так, так, звісно, не отпускав її ліхтя Мустафа. Я гадаю, вам півгодини буде достатньо? Юля покинула посміхатися, однак подумала «Та біс із вами, фотографуйте швидше, може я на цей же автобус устигну тоді назад, тому й не образилася, що їй не заброньовано номера в готелі. А чого? Сьогодні от бомблюся біс з ними, з екскурсіями», – запевняла вона себе, сівши, чепоритися просто у фототеатр'є. Мустафа наче читав її думки. Може б, ви хотіли пройтися по магазинах. Доки ви кладете грим, я зроблю це. Скажіть, що купити вам в рахунок вашого гонорару?» Він видобув свого примірника контракта, аби зазирнути в суму. Юля сказала, а тоді пригадала магнітофон. Відеоманітофон мені треба, але такий...» Вона не могла чомусь пригадати як англійською буде режим вставки. Edit Дабінг. Інсерт». Радісно вигукнула вона, згадавши, «Мені дуже потрібен магнітофон, який має функцію режиму вставки. Власне, через що вона сюди приїхала?» «Через нього. Відокаль для Толіка». Мустафа уважно записав це, виняв калькулятора, підрахував, і вийшло загалом, що це не так уже й дорого. Взагалі дуже коректний, як про турка чоловік, він зник. І лише тоді Юля озирнулася павільйоном. Подивувало, що в кутку, кудись спрямовані Софіти, було лише кошатне ліжко. Кофі, по-турецькому запропонував помреш. Сендвічем, по-англійському, відказала вона і повернулася до трюму. Вражала тут кількість косметики».